beera zurekin epantzo irigarai eta aipatzen genena, basoko azteketak egun hasten dira. Eta hasten dira, filosofiarekin katxiinlagu ikaslegaztiak egen dauko, nola prestatu den ohtarako, Baina Lehenik aspaldiko gina, eian ikasketako oskaraz egiten dituztenak salatuko dute begis ere ez dituztela jodagususiaak ehien hizkuntzan pasatzena hala. Mogimendua mentura goizuntan, Frantzia iparrean den, amieneko ausitigian, 1000 beien aferaren epaiketa, mila beitako barrukiaren proiektua trabatzeraten txatu ziren Konfederazion peizan sindikateko behatzi laborari, berriz ausiteratuak dira, Mikel Iribarrenen lekukotasuna entzunen dugu. Biarnoak eta Euskal Herriak badituzte bakotxak beren berezitasunak. Bakotxak merezidu bere promozioa eta servitzu berezia Idaia untarik abiatuz, departamento untan, bi bulego, bi egitura desberdinen txorzea Erabakidu Max Brisson, Turismasailaren presidentak. Aroi kerlek zer diote, Charlotte. Eta teri izanen dela egongo, iguzkia gertze frango izanen dira, ratxaldiuntan uh, odeiak izanen dira orain dik barnek aldean, baina iguzkia derbat kostaldean aipatzen dute, temperaturan aldetik ogei jadurano igoko gira. Eta lehenik uh, polizia operazioa ondibat izan dela, nabarren gozeko onduan den Tabitas Place izaneko sektan, Berriun jandarma, mediku, polizia zentifikoa eta helikoptera batekin Egin dira perkizizioniak, bi arazoin emaiten dira nagusiki Deklaratua esten lana egiten dela hor Eta hor bizidiren aurrak ez direla, behar bezala eskolatuak Bizibaldintzak eta horrek jasan aur batzuak, jasan dituzketen bortizkeri batzuere Haipatzen dira, amak presuna polizia tegiena txikiak eta lau aur Zerbitzu sozialitarak so, so Sozialetarat ere manak, largoita iruaz gioz, sekta guneo hortan da, eta iunta ogoi bat jende bizi ditaike hor. Astezken untan, goizuntan, abiatzen dira basoaren idatzizkoa azterketak, filosofiako frogarekin, beste behin ere, ipar oskal egiko ikasleheri, debe katua zaie, frogak oskalaz pasatzea, historia, geografia eta matematika baizika. Aitor Zervie ikaslea eta Baso Euskaraz taldeko kidea izan da, gure Goizbergi saioko gomita urtiak direla Baso Euskaraz egiteko aldarik abiatu zela eta eta gauzak aintzinatzen diren galdatu diogu. Bai, jakinberda saska urte-zurte dela errektora dutzarekin em, negoziazioetan, bereziki... Em, urtero gai bat ez entzinatzeko asmoarekin, urtero, urtero gai berri bat lortzeko asmoarekin, e, baina em, jakin behitugu em, negoziaketak em, geldituak zirera, eta errektora dutzak eh, duela eh, emendika entzina ez dela entzinamendu gehiago izanen, eta bat ditudi egoera nahiko gelditua dela edo ez dela entzinamendurik izanen. Baxoa Euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko urte nobezala, elgeretaratze bat eginean da hastezken untan, eguerditan, baionako kasen lizoaren aintzinian. 6.006 unikasle dira departamento untan, filosofiaren probarat deituak goizuntan, hauen artean makiako, katin, lahar nola prestatu deneran dauku? Testoak berri zera kurzan eta gero nozioak... Eh... Itz importanteenak ulertu behar dira, eta ne ustez importantena hori da, ulertzea. Adibidez, um, libertatea zerri gana edo, edo justizia eta olako gauzak. Nahinuke ukan desira, baina ne ustez ez uh, dutukanen. Be desira gauza ainitz badakit horren gain eta historio ainitz uh, mitologiaren gainan. Nainuke Platon edo um, Sokrat, behar Landu ditugu ere uh, filosofoetan Nietzsche eta Kant hainitz. Uztukoakurik? Kant zainitz uh, Nietzsche gehiago bai. Be Nietzsche uh, dena nahasten ditu eta dena berriz ikusten. gauza bat ola ikusten baldin baduzu, uh, bera hausten du eta bere ikusteko manera erakusten. Ongi, ben, bon, azken egun hauetan, etxana izan e zira ikasten, se bizi ritmo e zinuena. E Loa lan eta dian hainiz ere. Allai. Bai, biziki importantea dauri. Ala, behaz, suerte hon desiratuko diogu, katxini, bai eta ere, berak bezala. Egun filosofia azterketala, deituak izanen diren gazte guzieri. Bestalde, Baxena Farroko, bosti iztari kondenatu ditu, paueko, deia usitik iako, ugatza, bizizen gune batetan, izian aritu izaitia zakusaturik, baionan honan iragantzen lehen auzian kondenarik gabe uziak izan ziren, atik, pauekoak kondenatu ditu, LPO, xorien aldeko elkarteak zuen deia egin, eta iztariek, 2000 euroko damudumaiak pagatu beharko dituzte LPOari, bestarle, zorziun euro justizia fresak bereen gain izanen dira. Mila behitako barrukiaren eraikitzearen, trabatziagatik, konfederazion peizantzindikateko behatzikidean deia usia, iraganen da, egun amian irian, frantzia iparriana. Roitzen gira, jasko urrian, uh, lehen hauzian, bi eta bosti labeteko baldintzapeko preso negietarat kondenatuak izan zirela, eta egin zuten laborariek, naiz eta sasoinuntan laborariak frango lampetuik diren, mobilizapen asker baten menturan dira, amien eko ausitegiaren haitzinean, sindikalisten sustenguz eta laborantzaren industrializazioari ez ereiteko, Mikel Iriberren, Konfederazioan Pizan, sindikateko irezkaria. Esperu dugu mobilizația azkar izanen dela. la Urrian baino erresago tasarsoin untan laborarien elgarretara attzea anzie iparral de hortan, pișcat ascunza le cuetari espero dugu ala ere laboraria keeta arteko a inbește el cartelor <coughs> detari eta eta inbete gizonte geruko di la biar... Laborantza modela horren kontra eta bertze laborantza eredu baten alde eta baita biharko jateko eta janariaren kalitatearen berme eta beste hainbeste agazoinen gatik. Arabeaz, 2008ko irailian, 1200-ko barrukia ere ikitzen ari zelarik, xantierretako trezneak e, funditu zituztela, laborari horiek orta dira e, deituak berizere. Gerostik beste ertakari frango izan da oreino, aranola iragan hartian, langile ohi baten salaketa, Kabaleria eta langileria egiten zaizkien tratu txarrak argitaratekar ditu, eta baimenduak diren bosti behietaz gain, beste iru hon badire badirela barrukian jakin arazidu. Deia usia beraz, gamezala, amienen goizuntan. Eta itzzodu bat uh, gattzan eskolegikolaborantza eh, gambaen hain nizan monjolortzen gure esku dago ekimenaren kaetara eta jazkoekin zen honiken dokumentala genaihi beita jostunak dokumentala gagurarattzean zorziomtan laborantza gambaan. Berri ona, Alain Russe, akitaniako president sozialista dintzata, Franz Bleu eta Zidueskazetaka IFOP Estitutuari egin arrazik erketa sondai abaten arabera, elduden egandian, boskatu behar balitz, erri aldeko bosak irabaz lezazkete sozialisteka. Akitania limuzean eta Poatu Xarranteko xatuko duten eskualde ahondi berrian, lehenitzulian euneko goita amarekin lezakete, eta esku interzentruaren arteko koalizioak pundu bat gutiago euneko oita beharzi, eguneko emeetzi, bigerenitzulian, askiaize nausituko laizke sozialistak, eguneko berroita beharzi eskerrak, eguneko oita amairu eskuinak, mila iru ondiendegal esketatu dituzte, inkesta horrentzat, horreit erri aldetako hauteskundiak, elduden, abenduan direla. Eta departamentuko turismo buleguaren orientabideak, horreztu ditu Max Brisson presidentak, bi bulego sortuko dituzte do sortu dituzte, Turisma sailan Eskolegiko bulegoa eta Biharnokoa orai artete bakar batzean bilduak zirenk. hellburua Euskalegiari ikusgaagitasuna handiago bate maitea, haintzeneko agintaldian biharnoarekin itua baitzen, biagitze Euskalegi marka izendatze ere erabaki du Frantses Turismo saila itxura berritu nahi du Max Brisson departamentuko turismo bulegoaren presidenteak. Aintzineko agindaldian, Euskal Herria eta Biarnoa kanpaina beretan sartzen zituzten biak elgarren artean urtuz eta etzaio hori egokiei duritzen brisoni bakoitzak bere berezitasunak baititu eta kanpaina bereziak behar baititu lurralde bakoitzak. Horregatik, bi bulego sortzea erabakidu Euskal Herriko turismoarena eta Biarnokoarena bestea, Max Brisson. Nous avons deux territoires, mais en fait sur le plan touristique deux destinations. Ces deux destinations il faut les penser, les réfléchir, il faut penser Marc, Marc pays Basque, Marc Beé et il faut ensuite définir des plans d'action pour assurer la promotion. Eta marka gaibaatu zekainaren seitik marka berri bat badu turismo sailak biarritze Euskal Herri marka, turismoa biarritzen baina hori baino araratago Euskal Herrian garatzeko baliatu behar dena. Max Prison. Biarritz Biarritzan Le Pays Basque, c'est une station prestigieuse parmi beaucoup d'autres. Le Pays Basque sans Biarritz, ça serait un pays basque qui se privera d'un oncle, d'un on d'entre. Donc il faut jouer cette complementarité. Turismoak udeatzeko politika moment... berri bat da, beraz, Marc Trisson presidenteak proposatzen duena, bi erronka nagusirekin astapen batean, familia eta gazteak erakartzearen alde batetik, eta agorrilean zentratu ordez, iraila eta hurrira inoedatzearena bestea. Eta elduden oztailaren uh, sortzian bilduko da turismoaren euskalegiko bulegoa lehen orientabideak markatzeko. Eta zientzia euskaraz egiteko egunta ogoi bat aur bildu ziren Charana atzo horiek bezala lauena aurrek urtean zehar landua praktikan emaiteko daukan dute egitasmoa, ego lapordi hiriguneko euskara zerbitzuak, zepio erekin landu dute urte bukaeran aurrak bildu dituzte beraz zientzia e, euskara zerakusteko, baina nori ezta eskolen ritmo aldaketari ilotua ego lapordi hiriguneko euskara zerbitzuko silbi xenalek, esplikatzen daunko bezala. Proiektu horiek izan dira hor eskola denboran, beraz zanasi behar nap edo tapoiekin, hor beste gauza bat uh, Badu urte batzuk, Baitugula bi partaidetza de hor bat bertsolaien lagunak elkartearekin eta bestea CPIO elkartearekin. eta Gauza da bertsoak uh, proposatzen ditugula zenbat bat, zen biko ikaslei eta txikiagoei egit proposatzen dugu beti hor CPIOko proiektua. Uh, animatzaile bat, CPI-eko uh, CPI animatzaile bat uh, joanda klase etara, eta esperianziak asmatu hituzte uh, erkarrikin, eta beraz, ori, gauk bukatzen dugu proiektua, egiten dugu azkenan hor bat bezala, gero egia da, bera zori, ziantziari lotua dela, baina azkenan beti nola eskaintza hori eginden hor euskaraz habitzutik, egia da, ere beti dela fa, ziantziak asoaktan dela aitzaki bat euskaraz mintzatzeko. Aurrek Euskararekin argeman joztakin batukaitiaz gain, eskolen arteko kuhutzak eta zen elburua, eskola publiko, privatu eta ikastu lakoek parte hartu dute. Goiz berri saioarekin segitzeko tenoria, horai nazioarteko berriak eta arma kimikoak baliatu dituela siriako gobernuak frogatzen du talde batek. Ese, AM, Ese, siriak amerikano medikuntza erakundeak eta mediku tale batek. Txosten bat aurkeztuko dute, Amerikar Kongresuaren eintzinian egun, txosten horrek, frogatzen luke, siriako gobernoa karmakimikoak erabili dituela, bereziki idelebeko provinzian, baxar erazaden erigimenak, ogoita ameka kloro edo klorezko ataka kantolatu lituzke aurtengo marchuaren amaseia eta egeinaren bederazia artean, helikopteroak ere bombak lasatu lituzketa zibilen gainean, hamahil eraginez, boste unta ogoita Hormak Prisunek bederen Ahtabelesiak bairatu dituzkete ataka horien ondorioz. Muxiren eriotza zigora beretsi du Egiptok. Kairoko zigor hausitegiak biziarteko espetxe zigorra ezagidie Atzo Mohamed Mursi Egiptoko presidente huiari eta beste amazazpi islamistari Egipton erasuak egiteko sedez talde atzerritarekin kolaboratia eta espiungoa egitea leporaturik hausitegiak eriotza gaztigo ezagidie anaia musulmanen hiru buruzagier ere denetarat ogoita amasei prisuna hausipetu ditu desadoztasunak Europak batasunean migranten banaketari buruz. Ogoita sortzi erialde etaik zambaitzu ez dira akort Europak Komisioneak proposatu elkartasun batekatziari buruz. Italiako ministroak, Bernard Cazeneuve franziako ministroari, leporatu dio muga blokatzia 20 milan editarren ibiltzi e, libri atrabatuz. Francesak kaldiz galdegindie ero, eromako autoritateer migrantean asailkatzeko disposititibo bat plantan hartzeko beren lugaldean. Beste erial dena kas el balima dute jantziak dela Espainiak eta beste 10 herrialdek ez dute Europak Komisioneak proposatzen duena bortsa zonartuna hĩ Europako batzordearen proposamenaren arabera Apiriletik Gresiakoa eta Italiako kostalderat iturri bergoi mira prisuna bahriatu beharko litzukeit Europantzeag gilenak gerratik hiei heldu dira